Jag har upp det här med den primitiva församlingen Och hur denna primitiva församlingen Alltså förändrades Så radikalt att man kan tala om Något helt annat Det vill säga Den var inte det Som den en gång Hade varit nu, nu är det så här Att varenda en av oss som sitter här Är påverkbara Det finns faktiskt möjligheter Att styra Och bli styrd Det finns en möjlighet Och framförallt i den här tiden Är ju farorna Fruktansvärt många Och nu är ju frågan den Hur ska man komma undan allt det här Som så lätt Fångar upp oss Och formar oss Helt enkelt så att Idealet Måste ju vara Att vi är tänkande Självständiga Och fria människor Ikke sant ja, Det är ideal Att vi är tänkande, självständiga och fria människor. Och det är ju klart att vi påverkas ju Utav vår omgivning. När människor säger saker och ting och menar att det är sant och det är rätt och så ska du göra och så ska du göra. Och ingen kan nu komma undan. Det utan vi måste ju ta emot goda råd och lyssna på fuxna människor eller insiktsfulla människor för att lära. Och växa men nu är det faktiskt på det sättet att många av de som ger oss råd och påverkar oss de kommer inte med goda råd och framförallt så är det, det far, farofyllda att de till och med ljuger de sprider sin propaganda som vi kallar det de ljuger för oss det gör du utan att veta om att de gör det Andra gör det medvetet för att Helt enkelt lura oss Vi blir alltså bedragna Och det kan vi också bli som kristna Tänk hör du Du tänk på den här saken Som ju är helt oerhört Det är ju någonting helt oerhört Att det finns så enormt många Kyrkor ja, ett exempel Alltså på kyrkor Det är ju kyrkor Det är ju inte bara byggnader det är ju någonting helt annat. Det är ju en makt. En väldig makt. Och den har inte bara religiös betydelse. Utan den har också social betydelse. Det kan faktiskt vara på det sättet att du får hjälp eller blir hjälpt av kyrkan. Och så har du prästerskapet och allt vad de nu representerar. Nu har jag talat om den primitiva församlingen. Och för att vi ska komma till den nytestamentliga, den nytestamentliga mönsterbilden, alltså som vi har den här, då måste vi skala av allt sammans detta. Vi detta. Vi måste skala av. Och så måste vi mata, vi måste riktigt mata vårt inre med Guds eget ord. Ja, det måste vi. Och så måste vi våga stå för Guds sedan där vi upptäcker att det är inte är modernt då det är inte inne liksom Att vara en sån här brinnande kristen Det kan bli en och annan svårighet För varenda en som vill vara en brinnande kristen Men ändå också måste vi stå för detta För annars så Annars så blir det bara ett sånt här Religiöst skådespel och Jesus undervisar oss redan i början Redan i början Alltså så undervisade Jesus lärjungarna Om vad efterföljelsen skulle komma att betyda för dem För det var ingenting som man sa senare Utan från första början Så förklarade han Att detta kommer att skapa stora svårigheter Och det behövs väldigt mycket Mycket utav Kunskaper och insikt För att möta Alla de som vill ifrågasätta ja, Ifrågasätta Och nu ska du få höra en sak Vi har skaffat oss Sådana här modeller Eller schabloner Eller symboler och allt sånt där Som vi brukar ja, Och människorna brukar ja, Och det här Oj, oj, oj Vad de här tingen påverkar. Jag kan ta en folklig eh, så, så symbol som egentligen betyder mycket, mycket mer än det vi vill erkänna. Om man tar exempelvis Lucia-symbolen. Lucia! Alltså egentligen, egentligen är ju det här ett förfärligt spektakel. Det är ju det är, det är ett verkligt spektakel det här lucia firande Det är en sak Men det Tänk vad det betyder Tänk vad det betyder När man eh, Sätter ihop det här Lucia-tåget Med allt vad som ska till Det ska väl till vita Så att säga Kläder och Mössor och hattar och vaxljus Och sånger och Processioner eh, Som eh, Ja, Lucia-dagar är ju nästan ingen som gör någonting annat än super Det är inte så det går till Det riktiga fester, Det vill säga Någonting som meningsfullt Jag skulle nästan vilja säga det är tarvligt Som Lucia-firandet Det påverkar och styr människorna Till saker och ting Som helt enkelt är direkt Människofientligt Och, och, och ännu mer gudsfientligt Därför att det är ju frågan om kvalificerad kvalificerat avgudad yrkan och du, hör här på mig nu det märkliga är att till den här symbolen, lucia gestalten, så har man då ett religiöst motiv ett religiöst motiv och då frågar man sig varifrån kommer det här ja, du kan ju aldrig komma undan Nästa steg Det är ju egentligen helgonen Helgondyrkan Du måste till den katolska kyrkan, där finns det Där finns allting Jag skulle nästan vilja säga För alla högtider Familjehögtider För, för samhället högtider Och nationella Och ja, regioner Där finns allting Tänk att kyrkan tillhandahåller Service inom alla områden För att göra Tillvaron, så dekorativ som möjligt. Och, när vi och det här har vi ju, det här har vi druckit till så vi kan inte tänka oss vi kan inte tänka oss någonting annat. Lucinarius i att är det 13 oktober? Nej, förlåt mig. 13 december. Jag tänkte på min egen födelsedag. Uh, det ligger i närheten. Uh, alltså, en sån sak som den 17 oktober, det är ju ganska märkligt. Att man kan satsa hela sin kapacitet för att dyrka denna gestalt. Nej. Förlåt. Har jag sagt något fel nu? Vad är roligt att se att ni blir riktigt glada? Alltså. Ja. Ja. Ja. alltså, då vet ni vad jag önskar nästa gång jag firar. Då. Alltså ja, 13 december och, och, och, och, Men tänk en sån här sak då Som första advent ja, Första advent Och hur första advent inleds och vi glider ju in i det där Varenda Det ska ju vara med Och vi har det här adventsfirandet Och man frågar sig vad kommer det därifrån Och det märkliga är ju att den första advent Då börjar kyrkåret ja, Då börjar kyrkåret Först har det ju domsöndagen Söndagen innan Första advent Och så kommer då Då avslutar man kyrkåret Och så börjar man det första advent Det nya kyrkåret Och då kommer alla de nya texterna Som man ska läsa Och här, som exempelvis i den här tidigare boken Om man ska hålla oss i det religiösa I den här tillställningen Så kan vi ju den här boken så att säga, läsa böner för advent Här finns det Och de här bönorna de är upplagda På det sättet alltså Att samma ska kunna delta uh, På olika sätt Man läser böner Och Alltså det är ju Helt oerhört Vad detta binder människor Va? Ja, det här har varit svenska kyrkan Men nu är det hela svenska kyrkligheten Nu är det hela svenska kyrkligheten Som Som uh, här, här har du ju För hela året, precis för hela året Och här har du då Laudes som det heter Och uh, Kompletoriet Och uh, Väspern när du hör de där orden så, ja vad är det här för någonting? Men det här blir mer och mer vanligt. Det blir mer och mer vanligt. Det är laudesvården, ingångsdag och så får du läsa vad, så, hur man börjar dagen. Och här är det för onsdag som jag slår upp nu. Och sen så är det för alla de övriga dagarna. Och för alla högtiderna. Här finns det böner färdigskrivna. Och de här bönerna förstår ni. De... Är så gamla Som man kan tala om att de De skrev de, de nedtecknade så skrevs så, så tidigt som omkring 500 År och därefter Och en del av de här bönorna De togs bort I böneboken i samband med reformationen För man ansåg att man inte kunde Beda till Maria längre Och man kunde inte beda för det avlidna Och man kunde heller inte beda till helgonen men nu ska du veta, nu har den förnyat så att säga, den här böneboken och tagit med sig de gamla bönerna Så nu ska vi, så att säga, varje dag i princip Varje dag så ska vi bedja eh, så här ett exempel på hur man ska bedja eh, i, eh, under veckan eh, och det är egentligen oerhört Vad människor så att säga Blir undervisade om Man blir helt Det är helt häpnadsväckande Här heter det Herre förbarma dig över ditt folk Hör barmhärtig Gud i böner. Som vi frambär för hela ditt folk Så att det hungrar mer Efter ditt ord Än efter jordisk föda Så beder man Femte söndagen i fastan Då beder man så. Jag vet så mycket om ursäkt Jag håller mig till det här Programmet Och så heter det Låt ditt de döende Med få trösta Nalkas Kristus Sin domare och glädja sig i ditt ansiktets ljus för evigt Och varje dag så avslutar man Så att säga Dagen med en bön Och den böden är också Inkluderar också de döda man beder för de döda Och anropar helgonen För de döda och Maria Och engel Mikael Att han ska lotsa de döda till Gud och in i Guds härlighet och den här boken den är alltså inte mer katolsk än att den är undertecknad den är så att säga förort här Gunnar Weman arkebiskop Hubertus Brandenburg biskop romersk katolska kyrkan Christer Andersson missionsföreståndare och Walter Persson för detta missionsföreståndare och den här har alltså, den här har alltså omarbetats och gjort i ordning av två biskopar, Bertil Gärtner och Hubertus Brandenburg. Och då förklarar de att de har sett det, de har sett det alltså nödvändigt att ur de här gamla bönorna, alltså som egentligen är salmer, som man har samlat till en bönebok Det är i huvudsak salmer Som man beder Då har de sett det nödvändigt Att ett antal saltarstrofer Som präglas starkt av förbannelse Över fienderna Har liksom i kyrkans dagliga bön Uteslutits Som har tagit rensat i bibeltexterna Och tagit bort Alltså det som du tycker Inte kan vara med I en sån här bönebok Så att de har på det viset Uh, helt enkelt uh, uh, Helt enkelt Rensat ut Det de upplever som olämpligt Eller ser som olämpligt Dessutom Så säger de så här De, de säger så här Att I några fall Där formuleringarna avviker Påfallen från Reformatorisk bönevokabulär Eller kyrkoförfattning har det modifierats alltså modifierats vissa böner men så dock har ingalunda alla ekumeniska stötestenar därigenom undanröjts vi har av praktiska och teologiska skäl inte ansett oss börja åstadkomma en minsta gemensam nämnare bönerna kan därför innehålla sådana uttryck för fornkyrklig och medeltida lärutveckling som avvisades av 1500-talets reformatorer och exempel på detta förbön för de avlidna Vedjan om helgonens förbön, jungfru Marias medverkan I frälsningshistorien Vi menar att det kristna Enhetsarbetets svårigheter på detta sätt Framstår i blicksbelysning Och vi väljer att inte Ignorera det med andra ord så har man rensat då i bibeltext Och tagit bort det som man tycker är anstötligt Men bibehålligt Så att säga, de här bönerna Som riktade sig Till helgonen, till Maria Och förbön för de avlidna De står kvar Och det här ska ni veta Ni ska komma ihåg Det här så att säga, Som nu äh, äh, så, äh, Ligger till grund För de så kallade rätterna Som blir allt mer vanliga det här är förenklad Och reducerad så att säga, Skrift Men innehållet finns här Det här är grundmaterialet Och det märkliga är Man börjar med den här Och så upptäcker man Att den är för begränsad och förenklad Och så går man över till den I pingstförsamlingarna Sitter man och läser det här och den här kan du köpa nu Exempelvis på gospelcenter eller vad som helst Och det, det här är ju Det här är ju ingenting annat Det här är ju ingenting Det är ju katolicism det, är ju, det här är ju Ingenting annat än katolicism Och det, här, det är ju fruktansvärt det, Av flera orsaker var, Varje människa Måste naturligt få välja Vilken tro man ska ha Men det är ju ganska där Människor inte vet vad de väljer Därför de aldrig blivit informerade om fakta De vet ju ingenting Det finns ju få ett försvinnande Lite fåtal Exempelvis väckelsekristna Eller pingsta men Som vet någonting om det här De tar den här boken och läser den Och glider in i det här alltså, Därför att det är helt uppenbart att, de, att det här är stämningsfullt Och högtidligt När man samlas till, till en Samlas till en så kallad böner ett Och börjar då Läsa Från tidig morgon Så börjar man läsa De här bönerna Och så under hela dagen alltså, Det är Klockan sex på morgonen, klockan nio, klockan tolv Klockan tre och klockan sex igen Läser om olika bönor Och de kallas då Naturligtvis olika ting och så avslutar man dagen med en vesper Den sista bönen uh, Som slutar så här Visa din barmhärtighet mot dem Som gått före oss i evigheten Och låt inte ovännen få dem i sitt våld Det var så första gången jag upptäckte det här Så blev jag så väldigt illa berörd Jag blev så illa berörd att jag kände mig riktigt jag känner, jag känner mig riktigt eh, missmodig, jag blev helt förstörd när jag hörde att eh, biskopen Martin Lönnebo i samband med Estonia-olyckan när den hade skett stod där i sin prästliga skrud och så bad han för dem som hade så att säga eh, drabbats och genom den här olyckan dött. Och så bad han att de skulle bli mottagna i härlighet hos fadern. Det bad han. Inför hela svenska folk. Och jag tänkte ni måste det väl bli en väldig reaktion. Alltså be, för avlidna och åberopa också då helgonen. För att de skulle så att säga göra deras eh, eh, sak till sin Alltså, det, det, det är ju helt förskräckligt ja. Och då måste man fråga sig nu får jag för Lyssna nu Då måste man fråga sig Vad innebär det egentligen Att be för avlidna Vad innebär det alltså, Sätter andlig synpunkt Vad innebär det egentligen Sedan när prins Bertil dog Då lyssnade jag igen Alltså Då bad man för hans skäl att Gud skulle ge honom hans eviga lott eller någonting i den stilen och sen när jag började titta här i boken då finns den bönen som de bad och läste den finns här ja, den finns här och den här boken den kan man köpa på gospelcenter Ni måste förstå att det här är något alldeles fruktansvärt Och då är frågan där. Vad ska man kalla detta för? Förvänd Förvrängd Det finns bara ett namn för det här Kära syskon och vet vad det är? Det är styggelse ja. Det är en fruktansvärd styggelse Som vänder hela försoningen på huvudet ja. Ja. Det finns ingen uh, Som frälsas efter döden det finns inget väckelsemöte I dödsrike. Vi blir frälsta här och nu Då vi tror på Jesus Men försök att inbilla människor Att det skulle finnas någon möjlighet Att med förbön Få dem frälsta och då kommer ju då hela Den här förvidriga läran om skärsjelden och dessutom Detta öppnar ju också dörrarna För förbön För de avlidna Och då kommer avlashandel Samtidigt Därför att om vi så att säga Beder för de döda och, och sedan offrar det, det vill säga Om vi gör bot för dem Och offrar Så innebär det Att vi Räddar dem För det, det är det där frågan Jag har sökt efter ett lämpligt ord för det här det, det räcker egentligen inte Att använda de vanliga orden För att så fruktansvärt är det Jag, jag, jag, jag, jag sitter och tänker Och jag funderar Kära ni När prästen står i kyrkan i sin myndighet Och myndering i, i, I sin kyrkliga skrud Förklarar Att det finns möjligheter Att bli frälst när man har dött Eller att man är frälst Det är bara det att man behöver en viss Hjälp för att lotsas in I det eviga livet Och i den eviga härligheten Då bedrar han ju hela folket Det är det tycker jag tycker är så fruktansvärt Och det märkliga är det var helt tyst. Det är icke en enda en som har reagerat Icke en enda en som har reagerat Det hjälper inte att bedja För prins Bertil När han har gått ur tiden Om bönerna skulle haft någon som helst mening Då skulle prästen Ha ropat till Gud för hans frälsning Med han levde Eller sökt upp honom och försökt vinna honom För himmelen ja, Men där står frimuraren ja, Martin Lönnebo Han är frimurare och detta frimureri som man håller på, det är ju i sig själv så vidrigt och vedervärdigt så att man tror ju egentligen inte att det är möjligt att någon som överhuvudtaget tror på Herren Jesus Kristus kan vara så illojal så att man är redo att helt enkelt begå en ed att man aldrig ska avslöja Det man har sett eller hört I det här låserna. Och du vet ju hur det kan gå till det När man kommer upp till en viss grad För att komma in i det här Frimureriet Så får man dricka sitt eget Och andras blod man får dricka sitt eget Och andras blod En del av Ceremonin och riten Och då säger man att man förenar sitt och brödernas blod med Kristi blod. Man påstår till och med att man i den här eh, pjäsen som man fyller sitt blod, man riss, rissar sig på, på fingret och så låter man några droppar eh, så att säga, rinna ner i den här eh, fina och vackra pjäsen. Och sen så gör andra det likadant Och i den där pjesen finns det några droppar Från Jesu eget blod ja. Ni måste ju förstå mina kära syskon Att det här är fruktansvärt allvar Mycket allvar Och ni måste komma till insikt om Att detta skulle ju aldrig vara möjligt Det skulle ju aldrig vara möjligt Det skulle definitivt aldrig vara möjligt Om det inte funnits en andemakt som gav liv och kraft och jag skulle vilja säga som gav liv och kraft och dessutom i visioner och till de här riterna har man ju som ni vet har man dödskallar och en hel massa andra ting som man säger hör med till den här riten och, ja, kära gud i himlen. När man blir invigd, då leds man fram till en plats där det finns en kista. Och i den kistan får man lägga sig ner. Lägga sig ner. Och så spikas kistan igen. Och så ligger man i den kistan en stund. Och så kommer det någon befriare och öppnar den. Och då har du varit med om uppståndelsen Ja, Uppståndelsen Och detta sker i Jesus Kristi namn ja. Så det är inte bara det att det är symboler och riter Utan man säger att detta är kristendom ja. och Ni måste ju själva förstå När det är en människa som är besmittad och förorenad Utav detta, denna atmosfär Dessa riter och kulter Går upp sen och predikar Evangelium Herre Jesus Kristus Så har du ett fruktansvärt Inflytande över människorna Och i den här Frimurarorden Finns det då 500 präster Va? Och en samling Pastorer och frälsningsofficerar för närvarande 20 frälsningsofficerare Och man frågar Vad hämtar de därifrån? Och vad leder detta till? Det ska vi strax se Jag hade inte tänkt stanna inför Men jag tycker jag måste göra det Därför att Just därför Att kyrkan har så oerhört många ting som människor inte begriper så kan det här fortsätta. Människor förstår det inte. I anonymitetens skydd så flyttar det ständigt fram sina gränser inom nya områden. Och nu upptäcker vi till vår stora förvåning att det här som vi trodde var långt, långt, långt bortom ja, helt otänkbart för väckelsekristna församlade nu smygs det här in genom en infiltrationsmetod eh, som gör att man söker kontakt med enskilda individer Det går inte via kyrkor och församla utan via enskilda individer från Martin Lönnebo till Peter Halldorf Och så kan vi fortsätta räkna upp dem Vi måste räkna upp namnen Och det kommer ni ganska snart under fönn med Vad vi måste göra Och du förstår Det här är egentligen fruktansvärt Det är därför jag ropar till Gud Att han ska hjälpa oss Att vi verkligen får alltså den här klarheten Och tydligheten i förkunnelsen Så att frälsningsbudskapet inte kan missförstås Det kan honas Men absolut inte missförstås Det kan stämplas som dårskap Det må vara hur som helst Men denna dårskap Det är Guds metod Att frälsa den förlorade människan Och det här vi måste Vi måste fram till den skarpa Frälsningsförkunnelsen Där det inte finns utrymme För kompromisser och diskussioner Eller alternativ Då ja. har jag nämnt det här Jag, jag ska uh, till sist uh, Beröra en annan detalj I det här sammanhanget Käre Gud i himmelen Käre Gud i himmelen Fräls oss Fräls oss Fräls oss, Fräls oss. Genom den heliga ande, ditt eget ord. Amen, amen. Och du, det, det finns ju så väldigt mycket här. Gör de avlidna lika din förklarade kropp. Och låt oss en gång dela deras herlighet. Det är en bön för de avlidna Och, och man blir ju Man blir ju faktiskt Helt ställd När Man begär Av Gud han ja, begär av Gud Att han ska göra någonting Som han har förklarat för varenda Människa som vill lyssna ja. Idag är frälsningens dag Det är inom tidens gränser Kan man säga amen till det amen. Det finns Ingen möjlighet Att bedja för dem Som har gått ur tiden För det finns inget frälsningsmöte På andra sidan Gränsen ja, och du, men, du, du, du fattar ju vad det här betyder ja, Hela frälsningsplanen Den är inte bara rubbas Utan den förvänts ja. Och vi har ett exempel till, eller några exempel till som jag gärna uh, vill påminna om men det kär Gud i himlen och Herre Jesus Kristus du, du, du kan ju förstå när det här liksom uh, uh, ingeseras Alltså, I människans föreställningsvärld smygande kommer det så blir ju de oemottagliga för frälsningsbudskapet. Och nästa steg vad är det? I nästa steg så kommer då Själavandringen och reinkarnationen. Allt ihop. Steg för steg går det vidare. Och då söker man exempel inom hinduismen och buddhismen och också inom islam i mysticismen ja. jag ska säga er mina älskade vänner att nu behöver vi klarhet och frimodighet så vi kan säga så säger Guds ord det gäller ja. Ja. Jag, jag, jag ska ta, ta en sak till det är klart att det här är ju lite påfrestande det men, medger jag att höra det här Men jag, jag kan inte låta bli heller Jag tycker att jag måste få säga det här Låt oss be till Herren i gemenskap Med änglarna som gör hans vilja Att vi blir villiga att höra hans befallningar Och uträtta dem Låt oss säga Hör oss milde Herre Gud Att våra böner stiger upp till dig Som rökelse genom änglarnas händer att änglarna vid livet slutar emot oss och leder oss in i ditt paradis att banerföraren den helige Mikael ledsagar de avlidnas själar till ljusets och fridens boning ja. när vi hör det här så här, det, där, det finns inga möjligheter att man kan sätta något till sådär, så, så, så, så, så, så, så. du det är det här som är på väg in i svensk frikyrklighet Kom ihåg vad jag säger Och de har redan liksom pantsatt sina själar Vågar jag påstå När de har skrivit under det här Och sedan De man arrangerar de här retryterna Som man gör i Sionförsamlingen I Linköping På Björkaseby Där har de haft det här och det är Peter Hallå som har introducerat det i församlingen där Men den här är för enkel Man har gått över till den här Så man använder den böneboken Och nu har jag läst om bönen för de döda Och ska vi läsa om vad de, vad, vad de förväntar sig att helgonen ska göra Och det är inte små småting ska jag säga Men också vad Maria ska göra så här sitter de i sina sammankomster och så väder de. Lyft och herre vad du skapat ur dess djupa syndafall. Hör i godhet alla böner som ditt folk i tro ber fram. Var oss nära då vi ropar, Kom med liv till dödens land och så vidare och så vidare och så lite längre. Där. Din triumf är vår förtröstan Då vi beder I vår nöd Giv de döda salig vila Och i vilan Hjärtats fröjd Det kommer inte missförstås. förstås Vi förstår vad vad det här från om och, och, och, och, och så beder man Och Lägger då Låt dem under segerfanan samlas i din himmels kör. Må är eldens flammor skada och är kedjor bindade. Må är jordens köld förskräcka och är straffet skrämmade. Det är Maria du som fick föda frälsaren till jorden. Halleluja. Tycker vi ska börja be så här i våra möten Lära in det här så vi kan fylla programmet med böner. Tycker ni det? Måste vi ha en sån här bönebok för att få det att fungera? Kär gode Gud Och så står det så här då att du får be den här skrivna bönen Eller så står det med tunn text Här finns det också utrymme för fri bön Vad det nu kan vara Ja, och det här är alltså någonting. Detta har kommit under några under ett årtionde. Under ett det här var helt fullständigt otänkbart. Ja, för, några, för, för några år sedan. Den här har underskrivits alltså, kristi förklaringsdag 1995. Det här är på väg in nu In Och så småningom så kommer du att se Den här delen Och det är ju självklart Att det här gäller inte bara bönerna. Sen så kommer ju också allt det andra ja. Och innan jag går vidare nu Så är det någon som leder oss i bön Tala med Herren Köra Gud i himlen Gud i Tack Jesus. Himlen. Oh, Jesus, yes. ja, ja, ja, Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Amen Alltså Vad vi måste ha det är kunskap ja, det är, Men vi måste ha en levande kunskap Vi får inte ha så att säga, en magasinerad kunskap alltså, som kan vara värdefull men vi måste ha en levande kunskap och då jag talar om en levande kunskap då är det frågan om en uppenbarelse ja. och den levande kunskapen det är egentligen det gestaltade ordet det är det ord som har blivit kött jag ska tala om det om en liten stund vi måste ha en levande kunskap det räcker inte med att vi har en teoretisk kunskap så vi kan sätta tro till det ena eller andra bejakade, följa med i saker och ting och uppleva en viss stämning eller tillfredsställelse för det fattar ju varenda en att om man kan lägga upp det här på ett sådant sätt att det tillgodoser människornas behov ja, behov av, uh, uh, uh, av ceremonier av riter. Det vill säga att de på det här viset kan känna att de får en sorts kyrkofrid. Det kan också tänkas att man befriar sig från lite ångest och lite oro därför att det de, de, de har med sig såna eh, sådana möjligheter för liksom att sjunka in i. Sjunka in i Ett slags nirvana ja. Men syskon ska jag berätta en sak för er I Guds rike är det på det viset Alltså Den största vilan För en sann kristen I Guds rike Det är när kampen är intensiv Det låter motsägelsefullt ja, Alltså Alltså det är faktiskt så här Att i Guds rike Är vilan Den högsta grad Av aktivitet ja. Och det är Trons vila Som gör att Kampen blir meningsfull ja. och Därför måste vi äga det här För att det är inte genom kött Och blod som vi kommer att kunna ändra på det här Det vill säga inte vad vi har tänkt ut Eller tränat in Det är uteslutande Genom den heliga ande Som kan göra ordet alltså, Så levande i våra liv Så vi blir så skarpa och så skärpta Så orden blir laddad Det fick styng i sina hjärtan vi får se till att vi inte förlorar det här provokativa elementet Det som kan avslöja och blotta och uppenbara Nå, Men nu ska vi få höra Det är inte bara en sak du, som kommer smygande Utan nu så att säga, är liksom spärrarna forcerade ja, nu är det, det är, det är, Alla ska ju bedja, det är ju självklart att alla ska bedja och det är frågan om att bönerna ska bli framgångsrika Och bönelivet ska fungera Och då tar man till de hjälpmedel Som man tror ska kunna återkomma detta Och prästerna står färdiga med sin service Här har du ett exempel Men det finns andra exempel Som man finner helt häpnadsväckande Titta på den här lilla fina boken du Frälsarkransen Och det här är övning Ska du veta Det är övning i livsmod, I livslöst självbesinnning Och i att leva nära Gud Det var inte lite det Kan man få så mycket Genom den här lilla boken så vill man gärna betala ända upp till 150 kronor för det Om det håller vad jag har lovat Och dessutom Om man får andra hjälpmedel För att åstadkomma det här Genom exempelvis Den här frälsarkransen ja. Ja. Det här är frälsarkransen Det här kan du köpa på gospelcenter. Center ja. Va? Ja. Den, det här kostar 50 kronor och här har du bruksanvisningen och hur du ska sätta ihop den ja, och här har du här har du då pärlor med olika färger det är guldfärg, Det är alltså gud och så har du vita färgen där renheten och så har du röda färgen där kärleken och så har du en blå färgen det är hoppet och framtiden och så ska du sätta ihop det här, för det finns en tråd med här som du ser En stor tråd till och med Finns det med Så ska du sätta ihop det här till ett band ja. Alltså Och det kallas inte Rad Vad heter det? Det kallas det inte, utan det kallas Frälsakransen Hade det stått radband, då hade ingen köpt det ja. Då hade ingen tagit det här utan det står frälsakratt Och så börjar jag läsa Det här, här har du Så ska det se ut Och det här Är alltså övning livs mot livslut livs Självbesynning och att, i att leva Nära Gud, Martin Lönnebo Vad? Det här säger på Den här boken kostar i Göteborg på Gospels 125 kronor Och här i Stockholm kostar 149 För aldrig ska ni ha den så kört och Göteborg Skaffa den där Alltså man, man, man, man kan ju inte tro att det är sant Så börjar du läsa den här boken Det är bok 1, Bok två Bok 3. Och så kommer måste på slutet, så får du veta hur de här kulorna ska användas och vad de står för. Ja. Här får du råd och rön rönhöll på sig. Får du veta hur det här ska fungera. Här har du, här har du dem. Och så får du förklaringen. Och inte nog med att du får förklaring på svenska Utan för att du riktigt ska fatta det här Så ger de dig det grekiska ordet Det är inte bara frågan om kärlek Utan det är frågan om agape ja. Och hela vägen så får du alltså de grekiska uttrycken För ja. vad det här gäller ja, Saliga skådandet Och Så småningom när det har gått igenom den här kommer mot slutet Så får vi veta att det handlar om Meditation Meditation Djup meditation Och när man har kommit Till slutet Då har man hamnat i det tillstånd Man uppenbarligen Ska vara I trans Ja Då man fullständigt Uppslukad av det man har sagt ett antal gånger. Antal upprepat, upprepat, upprepat, upprepat. Så säger man. Så ska man hålla på tills man ser ikonerna. Ikonerna, när man ser ikonerna. Det är visionen av Helgonen, Maria bilderna eller, ja det är det där frågan Får det här, Och när du har sett de här ikonerna Då har du nått fram till den punkt Där du alltså Är helt överlåten Och dessutom så medial Att du själv kan börja använda dig Utav det här radbandet och så, Helig, helig, helig Helig, helig, helig Helig, helig, helig Och så ber vi fader vår Och så nästas det Känn ingen oro Känn ingen ängslan Den som har Gud Kan ingenting sakna Och så håller du i den här pärlan Och ropar ut det här Håller i den här pärlan Och ropar du Känn ingen så får du bedja det fria böner. där står det bara känn ingen känn ingen känn ingen känn ingen så får du sätta in orden själv ja. Ja. känn ingen får du sätta in orden själv så får du bedja det här om och om igen och jag satte in orden själv enligt det här mönstret och jag kom fram till känn ingen glädje känn ingen frid känn ingen salighet Känn ingen kraft Känn ingen lycka Känn ingen Kristus gemenskap ja. Har jag ropat Och när jag ropade då kände jag Att det här förlorade sin kraft Du kan tänka dig vad sinnen du hade, Jag har gått igenom det här i natt Och läst det Därför att jag fick det här klockan ett i natt jag kunde inte låta bryta, jag satt igång omedelbart Jag satte igång och Bok två, övningarna Och så jag håller på med det här Och jag har faktiskt ropat till Gud alltså, Herre för barnen. Och vi måste komma före Med sanningens ord Innan det här så alltså, har ockuperat sinnena För det går inte att frälsa dem sen Nej, det går inte De blir fullständigt otillgängliga För frälsningens evangelium Det är eh, 16 kulor 16. Och det är gjort så Att du kan ha dem kring armen Så du när som helst Kan gå, sätta den någonstans Och så hålla på en Och, sånt där. och så flyttar Va? Ja det här är radban alltså. det... ja. Vad säger du? Ja visst Ja precis, det Vad säger du? Det handlar om buddhism att man ska komma in i en trans Jo, jo, jo, det är helt uppenbart att det är det, det handlar om det är ju fruktansvärda krafter därför att man bearbetar ju på det här sättet sitt eget sinne och öppnar sig mot en värld där man inte har den minsta möjligheten att skydda sig när den så att säga har gjort sitt eh, insteg i en människas personlighet Det här, är, det här är alltså Martin Lönnebo Som sprider det här Han är med på andra områden Den mannen Så här kan man också läsa ett annat område Där han är engagerad Och Ja Ja kär Gud. Det, Jag ska tala om för Vi kommer att uppleva att det inte är en kamp mot kött och blod Ska ni komma ihåg För de har öppnat avgrundens brunn Och det här kommer nu Att sprida sig Som en flod ur drakens gap. Ja. Det är en andutgjutelse Ur gap, Munnen ja. Det är inte bara Karismatiska upplevelser Det är förkunnelsen Och så ser vi också så småningom Hur de här Paddorna kom Träskdjuren Gick ut över jorden Det här är antliga fenomen Ska jag tala om för er Och det är alltså ett led I detta ohyggliga Spelet om människan Och det här är En annan bit Utav detta som kan uttrycka sig på det här sättet jag ska bara läsa några uh, rader jag måste trötta er uh, uh, med det här jag tror att det är viktigt att vi blir informerade om hur det här egentligen går till i vårt land och sedan utöver hela världen utöver hela världen här hjälps man åt oh, Hör här Att dricka blod Från frimurare Blandat med något Som sägs vara Jesu blod Detta är något av innehållet I den hittills hemlighållna 10 graden I det skandinaviska frimureriet Frimurar i Sverige har alltid hävdat att det endast finns 11 grader inom det svenska gradsystemet, vilket även används i Skandinavien och i delar av Tyskland. Men efter den senaste tidens mediefokusering på frimureriet i Norge har det visat sig att detta inte är hela sanningen. Och så får vi veta hur man, så att säga, handlar. Den så kallade kalklegenden ska ha en central plats i denna grad. Frimurarorden menar att de besitter, de besitter några droppar av Kristi blod. Detta blod ska ha blivit överlämnat till frimurarorden under medeltiden. Låsen förvarar förvara blod i en glasflaska- som också innehåller blodet från frimurare som tidigare varit med i denna hemliga grad. Själva blodsritualen utförs vid altaret i Låsens kapell av ordens högsta prelat som i Sverige är biskop Emeritus Sven Lindegård. Alltså en biskop. Nu är det Martin Lönnebo och övermästaren i detta land. Det är den svenska koningen. Ja. Låt oss inte glömma det. Så nu har det makt. Nu utövar det myndighet. Ja. Och jag bara säger uttrycket P2 ja. i Italien. Då kan du börja ana vad det egentligen handlar om. Ja alltså det är ju helt uppenbart att det, det, egentligen är det ju inte det ja, ja, men det var ju inte det De gick ju emot det Men det har ju fullständigt alltså, blivit en helt ny Och även då det var förbjudet så förekom det här i olika länder Men nu ska jag få höra Själva blodsritualen utförs vid altaret i Låsons kapell av vårdens högsta prelat som i Sverige är biskop Emeritus Sven Lindegård några droppar från kalken blandas med vin. Tre droppar blod från kandidaten blandas också i alltså han som ska upp i den tionde graden. Och på det sättet alltså befordras. Kandidaten och ordens högste prilat dricker sedan det mesta av innehållet. Därefter föres några droppar tillbaka till kalken. På detta sätt hävdar man att denna kalk allt Tid innehåller kristig blod Och blodet av frimurare Som genom tiderna varit med i denna grad Detta tolkas Som beviset för föreningen Mellan frimurarorden Och Kristus ja, ni, ni tittar eh, Och ser Förskräckta ut Men låt mig få ställa en fråga Ge mig ett ärligt svar Visste ni någonting om det här? Visste ni någonting om det här? Och det har gått långt ska jag säga Det är först nu vi upptäcker det Och skarar människor redan Så att säga in i det här Och det är inte bara på ett område Utan praktiskt taget i alla tänkbara och tänkbara sammanhang För frimurarorden. Är ju inte ensam Utan det finns också tempelriddare Då ser man nivåskillnaderna I den ena har du samhällselit Och så har du den andra Oddfell och tempelriddare Där har du ett annat skikt Där skaror av människorna Som är fastkättrad i lojaliteter som egentligen innebär Att de, om det krävs Också, är redo att svika Sitt land Sin familj Sitt hem Därför att de har Begått en ed Att de ska vara Trogna Och den här blodsritualen Som vi har läst om här Innebär egentligen att de förklarar och demonstrerar Att de är solidariska in i döden Och kommer att gjuta sitt blod för sina bröder Syskon, nu behöver vi frälsning nu, Hur många tror ni vet någonting om det här? Försvinnade lite fåtal. Det här Läser man inte om i medierna. Och det här tar inte de kristna tidningarna upp. Det tar de inte upp. Det här sker i anonymitetens skydd Så flyttas hela tiden gränserna. Man annekterar ständigt nya områden. Ja, nu har ju tiden gått och jag ska inte trötta er mer men jag måste få avsluta med någonting helt annat. Vet du vad Herrens ande sa till mig när jag satt uppe med den här boken, den här boken och Bibeln? Vet du vad anden sa? Ett ord. Vet du vad anden sa? Profetera. Och där måste vi förstå att Jesus Kristus har gett församlingen en myndighet. Vår uppgift är nu att profetera. Med frimodighet Tala om vad det här är Vad som håller på Och göra det på ett sånt tydligt sätt Att människor Blir räddade Och så står det helt klart för mig Det finns inga möjligheter För debatter och dialoger Det enda som kan avslöja Detta babyloniska välde Det är ljus från höjden När ängeln steg ned ja, Så kom ljuset att åstadkomma fullständigt sammanbrott För hela det system Som hade byggts upp under årtusenden Det störtade ihop Och jag måste säga Herren har änglar Församlingsänglar Kommer de ner ifrån himlen Utrustade med himmelsmyndighet Så kommer de Att genom ljuset uppenbarelsen och förkunnelsen åstadkomma en sån oerhörd reaktion att detta jävelska spel blir avslöjat ja. och vad leder det till? det leder till att Guds eget folk drar ut därifrån Hör du vad jag säger drar ut därifrån och sedan så får hans folk frimodighet att vedergälla henne allt det förfärliga elände Som hon har ställt till med Under sin historia ja. Nu behöver vi höja beredskapen Nu behöver vi bli vakna ja. Låt mig också få säga det Dragen ut ifrån henne Och gör henne där icke delaktig I hennes försyndrelser Den som nu är passiv Han har redan integrerats med systemet att vara passiv och tiga i denna tid är att solidarisera sig med denna förfärliga fördervare för det står hon har fördervat hela jorden genom, sitt genom sin otum Nu måste denna man bli avslöjd. Eller hur? Det är nog Guds eget ord. Nu måste det här spelet avslöjas. Hur ska det gå? Herrens ängel. De där Sändebuden som var förvarad I hans högra hand blir sända Med det bud Som den här tiden Behöver höra Än då tacka Jesus Jag ska strax sluta Men det här gäller ju Det gäller ju er Och det gäller framförallt våra unga människor Våra unga vänner Det är en förfärlig framtid som väntar mänskligheten Det Den underbar framtid som väntar Guds folk Om vi Håll fast det du har Håll fast det du har Så ingen tar din krona Håll fast namnet Låt dig inte luras Håll fast ordet ja. Förneka inte Hans namn Nej. Håll fast Håll fast Det är värt kampen Det är värt striden Ondskan ska inte ha det sista ordet Utan löftet är detta Se kommer snart Jag kommer snart Jag kommer snart Håll fast det du har Så ingen tar din krona Vad är som väntar oss du? Det är kronan, segerkronan Snart så ska vi möta honom Shira Madara Du sa profetera Och låt församlingen bli Herregud vad du vill den ska vara En budbärare med profetisk kraft Som har genomslagskraft Ja, kikorromon tofo Kikorromon tofo led oss någon innan vi avslutar nu med en sång så vill man bara ställa en fråga som är ett väldigt problem en problemfråga ja det är den här var trivs du någonstans var trivs dina barn någonstans var trivs du någonstans det är en stor allvarlig fråga. Har du något alternativ? Följdfrågan. Finns det ett alternativ? Du kan tänka dig att gå en annan väg. Som betingar ett lägre pris. Jag frågar dig. Varför har det varit nödvändigt med omvärderingar? och nya modeller varför? nu ska du få höra här för det riktigt otäcka är att om människor får leva i en viss miljö en tid så anpassar de sig och kommer att trivas i den miljön det vill säga det blir normalt om man börjar trivas så bra att det är helt otänkbart med något utbrott. Kom ihåg vad jag säger. Glöm inte det här. För att vad det lider så kommer det en tidpunkt då man måste besluta sig. Då man måste besluta sig. Jag vill följa Jesus. Och då måste man ha blivit underrättad om, informerad dem att följa Jesus, det är att vara korsbärare i hans efterföljd. Ja. Trivs dina barn i en ljum då har du skapat den förutsättningen och möjliggjort det. Finner de det normalt att leva och verka i en ljum där det du som ansvaret för det far och mor. Ingen annan. Har de svårt att finna sig till rätta. Eller känna riktig längtan till en väckelsemiljö. Ja. Där den här enkla gudstjänstformen. Mötestilen. Och där man strävar efter det allmänna prästerskapets funktioner. Där man upplever sig inte vara möteshörare och åhörare utan deltagare. Du det finns ingen möjlighet för ett barn att på det här sättet kunna ta ställning i de här frågorna. Som är egentligen ett resultat av dina kompromisser. Hur skulle de kunna se konsekvensen i ett handlingssätt som talar två språk och är oförändliga motsatser? Du säger, det här är en uppgörelse med skolmodellen. Nej du, det är inte. Då bedrar du dig. Det är en uppgörelse mot gymheten. Falskheten. Ja. Ja. Kompromisserna, eftergifterna. Som gör att dina barn så att säga, blir offer för den andemakt som härskar i de här miljöerna. De kristna skolorna, de är farligare än de profana. Mycket farligare. ta inte tillbaka ett enda ord ska du veta för jag har prövat det här inför Gud och sett det förfärliga resultatet de människorna blir kluvna egentligen inte vet var de hör hemma och vilket ben de ska stå på Vet du vad jag tror. Vet du vad jag tror. Jag ska berätta för dig vad jag tror. Det att Gud kommer att ta revansch. Kom ihåg det. Han kommer att ta revansch. Han kommer att ge gottgörelse. För orsakeröder som har gått förlorade och framförallt så kommer han att ta ut en generation en ung generation som trädde fram med budskap som saknar den här hyggligheten och snällheten som vi förväxlar med kärlek och sanning nu ska vi tacka Jesus, vi ska sjunga Nu ska vi ta upp ett offer Till Guds verk Får jag fråga dig min älskade vän I den kristna skolan Får barnen veta att Jesus Kommer Predikas det Om inte detta predikas Då är det en katolsk skola och inte en kristen Får barnen veta det finns ett op Får barnen veta att det finns en herre Får barnen veta att det finns en Gud Får barnen veta vad Bibeln säger om den yttersta tidens universalism Får barnen veta om partiknipperna Får barnen veta om det babyloniska herraväldet han förmådde både stora och små Får barnen veta det Vad de är utsatta för Vad de leds av Får barnen veta det Om de inte får veta det Så är det ett bedrägeri Och kanslar kristet Skriv över Avkristnadsskola Det är sanningen Nu har jag svårat någon ikväll Jag ber inte om ursäkt för det Jag hade hoppat att jag skulle kunna ge dig Det styng som får dig att inse och begripa Att det här är inte frågan om anpassning Eller få det bättre åt, Utan det är frågan om en kamp Liv eller död Det är inte din bekvämlighet Eller det gäller barnens framtid det är det det gäller mm. Herren sa Profetera Väck mitt folk Gör dem medvetna om Att de måste ut Ur sammanhangen Det är inte frågan om att göra Budskapet Till en slogans Utanför lägret. Det är inte detsamma som att sitta i fria möten. Det ska jag göra klart för dig. Att gå utanför lägret. Det är att ta med sig barnen ut. Det är att gå utanför lägret. Utanför skolsystemet. Man är inte utanför lägret. Förrän man har gått ut ur skolsystemet. Det ska jag göra klart för dig. Du är ett offer. För en modern tänkande. Men det är inte evangelium. Att vara utanför lägret det är inte att gå till fria möten och prisa Herren. Att vara utanför lägret att ta med sig allt vad man är och har. Bryta upp och markera klart och tydligt att jag har här ingen blivande stad utan söker en tillkommande. Idag bestämmer du så länge du är förälder. När barnen är uppe i tonåren då är det för sent. Säg inte utanför lägret. Använd inte som en slogan. Gå istället ut för, utanför lägret och anvisa en väg. Dra upp en väg genom rätta förebilderna. Kärra Magantorius, så tackar jag dig Jesus att jag har fått säga det här ikväll som har plågat mig i lång tid. Du vet vilket lidande det har varit när jag sett denna fruktansvärda spänning i de mest centrala av alla frågor. Vi vet varenda en som sitter här att det enda som kan rädda vår generation det är Guds ord. Guds ord, ditt ord och Det enda som kan rädda vår generation Det är att församlingen blir Den här satt att vara Sanningens grundfest och stödjepelare Hjälp oss att vi inte får faller Till lättiga likgiltighet Propaganda, fraser och slogans Utan Gå ut med dig Utanför lägret för att bära din smelig. Nu ber jag dig för barnen och ungdomarna här. Herre Jesus. De som går in i en tid. Kära Gud. Vars like mänskligheten aldrig tidigare har varit med dem. De kan inte få se ting som ingen generation före dem har sett. Må de vara välpreparerade. Väl förberedda käre Gud i himlen med ditt eget ord mot det mega profetiskt ljus du ser det heliga allvar jag tackar dig ännu en gång för att detta sagt i denna församling du vet vad framtiden ska bära sitt sköte men vi håller fast vid dig vi hoppas på dig till du känner dig dina Kärgud, Gud Kär Gud Himlern Så anbefaller vi oss då I dina välsignade händer Och tackar dig Jag ber dig för våra unga musikanter här Våra unga sångare Jesus Tack för tonen som du har väckt i deras hjärta Tack för tonerna Jesus Tack för orden Åh, oh, låt det flöda fram en källa En livskälla Åh, oh, Herre Jesus Kära Gud Kalamandorios jag du faller oss därför i dina händer Tackar dig Du som har byggt verket Ska slutföra dig i härlighet. Vi prisar dig Tack för den här kvällen Den här dagen Vi ger äran för allt Amen Amen Amen Åh oh, herre Jesus Ett dop i den heliga ande Ett dop i den heliga ande Jesus Kristus Herre Gud Nu sjunger vi den här kören tillsammans Den här kören dig och kära Att du vårt offer blev Och med den stungna handen Skuldbrevet sönder ev Sjunger den Och så offrar vi till Guds verk Du är välkommen med din offergåva Imorgon kl. 12 är det bön Klockan Klockan 19.30 Är det studiomöte 1930 Kära Gud Åh halleluja Vi sjunger Giv och Guds kära